«Раз місісіпі, два місісіпі, три місісіпі!» Відраховую в і знову перевертаю женця в нормальне положення. «Є!» Він підгорнув під себе коси, ставши схожим на засохлу муху. Це другий. Засовує обох собі за пазуху. Кольчужний комбінезон довелося скинути, бо він мав збіса підозрілий вигляд. Тому не можу сказати, що роблю все це без побоювання. У скроні настирливо стукає думка – що жінці можуть прокинутися просто в мене на пузі. Коли ми возили їх на електростанцію, перші прочунилися хвилин через 45, умиваюся снігом. Бо в мене весь писок закривавлений після бійки з диєволицею. Шкода, що немає дзеркала. Мій вигляд, звісно, має бути більш-менш. Ще раз прокручую в голові свій невигадливий план: я скажу, що маю до нього коротку розмову, і він. Пустить мене в помешкання. Ще раз попрошу скасувати евакуацію. Навряд чи він погодиться, звісно. Зате я дам йому шанс. А коли він відмовиться, просто залишу в нього у ванні двох женців, Ось і все. Женці отямляться, почнуть шуміти. Генерал забіжить у ванну, і вони наймовірніше відчують його штучне серце. Батарейка там повинна бути набагато потужнішою, ніж у моїй нирці». А якщо генералові пощастить, і він залишиться живий, так тому і бути. У такий спосіб я ніби віддаю фінальне рішення на відкуп долі. Так легше. Списати відповідальність завжди легше. Комендант стовбичив на дворі біля входу в будинок. І мені довелося пройти повз нього на значній відстані, обігнути коло і повернутися через п'ять хвилин. Але коли я знову побачив здалеку генералів котедж, він іще був на дворі. Мені це не підходило. Генерал може не запросити мене всередину, якщо почну розмову на вулиці. Я зробив іще одне коло. Без годинника я дуже боявся прорахуватися. Скільки часу минуло, відколи я їх приспав? Боюся не менше 20 хвилин. На третьому колі нічого не змінилося. Генерал розкручував крісло гойдалку і упаковував. Судячи з відкритої банки пива, він не дуже квапився. Мене обдало потом. Колись, мав тоді років за п'ять, я знайшов у дворі мертвого су і засунув її в кишеню спортивних штанів, щоб забрати додому. Оса була дуже красива, наче дорогий і точний механізм. Я уявляв, як гратимуся з нею як мертва оса стане нападати на солдатиків. Але оса виявилася не мертва. Батько потім сказав, що вона могла впасти в такий стан через нічний приморозок. Вона відігрілася в моїй кишені і, коли не змогла вибратися, ужалила крізь тканину кілька разів. Я пам'ятаю біль і свій переляк, пам'ятаю повторювані осині укуси і те, як я став плакати і істерично лупити себе по кишені. Зараз у мене за пазухою було двоє смертельно небезпечних інопланетних хижаків, які через невизначений час мають прокинутися. Навіть гніздо заснулих шершнів було б більш невинною ношею. Я вийшов до генералового будинку четверте. Нічого не змінилося. Він досі модухався коло дверей. Мабуть, потрібно зайти на п'яте коло і вже потім щось вирішувати. Підходити, поки він там у будь-якому разі, безглуздо. Аж ось генерал підхопив коробку з упакованим кріслом і зайшов усередину. Я хотів кинутися до його дому бігцем, але стримав себе. Не вистачало, щоб на мене хтось звернув увагу. Заборонивши собі озиратися, я підійшов до його дверей і постукав. Ем, лейтенанти?» «Перепрошую, що потривожив вас удома, сер, Не застав на робочому місці, а мені потрібно обговорити одну важливу річ, сер. «Слухаю тебе». Комендант сперся на одвірок, готуючись вислухати мене у дверях. «Для початку хочу перепросити за слова, що у вас немає серця». Генерал відмахнувся, але було видно, що він розчулений. «Я справді не хотів». Сказав я. Не потрібно, не вибачайся. Багато батьків на твоєму місці задушили б мене, а тут, я ж розумію. Ви дозволите війти, сер, мені потрібно буквально 10 хвилин, максимум. Може, ви підкажете, як мені бути? Якщо ти не проти, Гілю, давай тут. Там у мене коробка на коробці, ніде сісти. Я потоптався на місці. Має сенсу починати розмову ззовні. «Я б правду кажучи», – почав я, відчуваючи, що мій план розсипається на очах. «Не сплю вже, чорт зна скільки!» «Синку», – твердо сказав генерал, – «кажи, що ти хотів запитати». А він не збирався впускати мене. «Про свою доньку, звісно», – відповів я. «І добре, я сяду тоді тут, ви не проти? Бо справді погано почуваюся». І я сів просто на сніг там, де стояв, вдаючи, що мені геть кепсько. Думаю, мій вигляд був відповідний. Від жаху, що жінці можуть ось-ось прокинутися, у мене виступив піт і пересохло в роті. «Це недовго», – сказав я, трохи перебільшуючи задишку. «Я знову ходив у втрачений сектор». «Стривай», – перервав мене генерал. Він роззирнувся, вочевидь, ніякого почуваючись через те, що я сидів біля його ніг як песик, просто на таловому снігові. Устань, будь ласка, там мокро і бруд. Я просто можу впасти посеред розмови, мені дуже важливо, щоб ви до кінця вислухали мене. Скажене не й і справді заважало говорити. І це було тільки на руку. Зайди, нарешті промовив він, зайди, не сиди на снігу. Притримуючи жінців, щоб ті ненароком не вислизнули, я війшов. Генерал приніс для мене з кухні табуретку. Сідай, хочеш щось? Ти аж весь. Я попросив склянку води, бо язик прилип до гортані, нарешті попив. А генерал сів навпроти. — Сер, відкладіть евакуацію на три доби, — почав я. Він насупився і склав руки на грудях. У цей момент я відчув, як вирухнувся в мене під курткою один із женців. Я завмер і перестав дихати, прислухаючись. Прокидається? Чи здалося? Генерал заклопотано подивився на мене. Ні, здається, поки що все нормально. А й там як, потрібно швидше згортати розмову. Потім попроситися в туалет і вивантажити цих хлопців. «Юлелю, ми вже говорили на цю тему», – сказав генерал, – не з мене стривоженого погляду. Так, я думаю, мені взагалі не варто було приходити, і не дарма я почав з вибачень. Річ не у відсутності серця, звісно, це всього лише м'яз. Так же, річ у чомусь більшому, що дозволяє вам покласти статут на одну чашу терезів з життям дитини. Але я хотів спробувати. Я встав, збираючись запитати дозволу скористатися туалетом. Кину там женців і піду, і ні краплі сумнівів більше не буде. Черствий виродок». Над генераловим переніссям пролягла глибока зморшка. Погляд став важкий і сумний. «Сядь», – сказав він тихо, – «я сів». «Ти можеш ображати мене скільки хочеш, і я, мабуть, пропущу все це повзвуха, попри різницю званні віці. Зрештою ти, батько». «Батько, ніколи не змириться просто так. Але коли ти кажеш про мене як про байдужого солдафона, то повинен знати, що коли б існував хоч якийсь розумний план, та чорт ти з ним і з планом, якби була найменша надія, що твоя дочка досі жива. Вибач, що я так кажу». Аж тут жнець різко вперся мені вбік лапками. У мій правий бік, той самий, де роль нирки, старанно виконував імплантат із крихітною батарейкою всередині. Я затримав подих, і майже миттєво на лобі проступили крапельки поту. «Я б плюнув на все, Юлелю, продовжував генерал, – але я вже не слухав його, зосереджившись на відчуттях. «Може, випадковий рух? Чи все ж таки прокинувся?» І тут, болячи, дряпаючи моє тіло, жнець шартнувся з-під куртки, як переляканий кіт. Я підхопився, панічним рухом розтібаючи куртку, поки він не розітнув мені грудну клітку. Він плюхнувся на підлогу, як величезна чорна сарана, і відразу затріщав хітином високозадерші коси.